Linnunradan käsikirja liftareille 24. osa Kuten tarkkaavainen kuulija muistaa, Ford Prefect esitti viime kertaisen jaksomme lopuksi Arthur Dentille varsin omituisen kysymyksen, kun ajatellaan, että kyseessä on sentään yksi koko linnunradan kokeneimmista liftareista. Kuinka hitossa me pääsemme ulos täältä? No, parasta tapa lienee kävellä laakson läpi tasangolle, johon menee tunnin verran ja kiertää sitten sitä kautta. Kiertää minne. No takaisin kylään. En minä halua mennä mihinkään hiton kylään. Kuinka me pääsemme ulos täältä? Mistä? Kuinka? Mistä helkkarista minä sen tietäisin? Sinähän täällä asut. Täytyy olla jokin tapa päästä ulos täältä sarkuoni hylkäämältä planeetalta. En minä tiedä. Mitä sinä tavallisesti teet? Istut ja odottelet ohilentävää avaruusalusta. Kuinka monta alusta sinä olet nähnyt viime aikoina täällä Tsarkuonin selän takana? No. Muutama vuosi sitten minun alukseni haaksi rikkoutui tänne. Ja sitten nohilian tuli. Ja sitten saapui se paketti. Ja mitä muita. Näiden itsestään selvyyksiä lisäksi. No ei kai oikeastaan yhtään. On ollut vähän hiljaista. Ah, sinä etkä siitä. Sinä et käsitä, kuinka tärkeää tämä on. Miten niin? Minun tyttäreni seikkailee yksin ties missä pitkin linnunrataa ja sinä väität, että... Voisimmeko me murehtia linnunradasta joskus toiste? Tämä on todella vakavaa. Käsikirja on vallattu. Joku on ostanut sen. Joo, tosi vakavaa. Sen kun alat selostaa minulle yhtiön julkaisupoliittisia periaatteita. Et usko, kuinka huolissani minä olen ollut niistä viime aikoina. Sinä et käsitä. Kysymyksessä on aivan uudenlainen käsikirja. Niinkö? Minä olen aivan mykkyrässä jännityksestä. Minä tuskin jaksan odottaa sen ilmestymistä ja saada lukea missä uusissa avaruussatamissa minä voin ikävystyä kuolijaksi. Onko tuo sitä, mitä te kutsutte sarkasmiksi? Tiedätkö, sitä se taitaa olla. FO! minä olen viettänyt todella veemäisen yön. Voisitko sinä ottaa sen huomioon ennen kuin jatkat tuota paskan jauhamista? Yritän nyt rauhoittua. Minun täytyy miettiä tätä. Mitä niin miettiä? Etkö sinä voisi vain kuolata hiljakseen? Minä en yksinkertaisesti jaksa sietää jatkuvaa miettimistä. Sinä ehkä luulet, että vain seison tässä ja vaahtoan, mutta minä olen vakavissani. Me kuvittelemme, että aina kun me teemme jotain, me tiedämme, mitä siitä seuraa, mikä ei suinkaan aina pidä paikkaansa. Useimmiten koko päätelmä on täysin ja tyysten ja järjettömästi pielessä. Sitä minä juuri tarkoitin. Kiitos. Mitä sinä tarkoitit? Temporaalinen takaperoinen tekniikka. Onko olemassa mitään tuskatonta tapaa saada sinut olemaan kertomatta, mitä helvettiä se on? Ei, koska sinun tyttäresi on joutunut sen pauloihin ja se on tappavaa. Äärettömän tärkeää. Hyvä on. Selitä. Minä hyppäsin ulos yhden kerrostalon ikkunasta. Niinkö? Miksi et tee sitä uudestaan? Minä tein jo. Ilmeisesti siitä ei ollut mitään hyötyä No, ensimmäisellä kerralla minä pelastuin pelkän terävän älyni avulla Ja toisella kerralla minä tipahdin suoraan suihkuautoon, jonka omistaja oli ilmeisesti painanut nappia Jonka tarkoitus oli vaihtaa nauhurin raitaa, mutta se laukaisikin heittoistuimen Sinä taisit jo edellisenä yönä salaa hiipiä siihen masinaan ja asettaa nauhurin soittamaan hänen eniten inhoamaansa raitaa Minä en tehnyt sitä, joku muu teki minä luulen, että se oli se lintu. Ja tämä on koko asian ydin. On mahdollista jäljittää merkittävien tapahtumien ketjua, syitä ja seurauksia taaksepäin. Minä huomasin, että uusi käsikirja oli tehnyt niin. Se lintu. Mikä hito lintu? Etkö sinä ole nähnyt sitä? En. Etkö? Se on tappava vehje. Näyttää kaunilta. puhuu kuin ruuneperi ja siirtyy eri aaltomalleihin mielensä mukaan. Mitä se tarkoittaa? Temporaalista takaperoista tekniikkaa. Mutta kysymys on siitä, kuka oikeastaan on tämän kaiken takana? Ai jaa, vai niin. Tuota, minulla sattuu olemaan taskussa, niin haluaisitko sinä toisen puoli? Okei. Okay. Kiitos. Mm. Mitä lihaa tässä muuten on? Se on ihan tavallista elikkoa. Sellaista minä en ole ennen maistanutkaan. Mutta varsinainen kysymys kuuluu, kenen tiliin se lintu oikein toimii, mikä on pelin henki. Mm -hmm. Kun löysin linnun, mikä oli muuten sinällä mielenkiintoinen sarja yhteensattumia, se järjesti minulle komeimman, moniulotteisen ilotulituksen, minkä olen ikinä nähnyt. Sitten se lupautui toteuttamaan kaikki minun käskyni minun maailman kaikkeudessani. Minä sanoin kiitos, mutta antaa olla. Se sanoi tekemänsä niin joka tapauksessa. Sanoin, että yritäpäs vain. Ja se sanoi, että sopii. Ja että se oli jo tehnyt niin. Minä sanoin, että sehän nähdään. Ja se sanoi, että niin nähdäänkin. Siinä vaiheessa minä päätin pakata sen ja toimittaa sen muualle. Niin minä lähetin sen sinun luoksesi turvaan kaiken varalta. Ai joo, Siis kenen turvallisuutta ajatellen? Älä viitsi. Joka tapauksessa siinä vaiheessa minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin hypätä ulos ikkunasta ja pudota suoraan suihkuautoon. Ja olen varma siitä, että se lintu oli järjestänyt sen oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Se tarkoittaa sitä, että käsikirja oli niin sanotusti ottanut minut suojelukseensa Ja se huolestuttaa minua suuresti. Minkä vuoksi? Siksi, että jos sinulla on käsikirja, oletat, että se on sinun puolellasi ja kaikki toimikin kuin rasvattu siihen hetkeen saakka, kun se typykkä kävi minun kimppuuni sen kiven katsa. Pank! Minä olin pelkkää historiaa linnulle. Se oli pudottanut minut ulos aikasilmukastaan. Puhutko sinä minun tyttärestä? Kyllä. Niin kohteliaaseen sävyyn kuin suinkin pystyn. Hän on seuraava, joka luulee, että kaikki menee hienosti hänen elämässään. Se on temporaalista takaperoista tekniikkaa. Ja kukaan ei ole selvästikään tajunnut, millaisen Pandoran lippaan he ovat avanneet. Missä mielessä? Voi hitto. Herään nyt jo, Artur. Arthur. No, minä yritän vielä selittää. Uusi käsikirja syntyi tutkimuslaboratorioissa. Siinä käytetään uutta tekniikkaa nimeltä suodattamaton tiedostaminen. Tiedätkö sinä, mitä se tarkoittaa? Mistä hitosta minä sen tietäisin? Kahutta Bobin. minä en ole viime vuosina tehnyt muuta kuin väsännyt voileipia. Kuka se Bob on? Päs, anna olla, jatka vain. Suodattamaton tiedostaminen tarkoittaa sitä, että tiedostaa kaiken. Käsitätkö? Minä en voi tiedostaa kaikkea, etkä sinäkään. Meillä on suodattimet. Uudella käsikirjalla ei ole minkäänlaisia suodattimia. Se tiedostaa kaiken. Se ei ollut mikään monimutkainen keksintö. Kysymys oli vain siitä, että jätetään jotain pois. Tajusitko? Jospa minä vain väittäisin tajunneeni, niin sinä voisit jatkaa kaikessa rauhassa. Okei. Okay. No, lintu siis pystyy tiedostamaan kaikki mahdolliset maailman kaikkeudet, joten se on läsnä kaikissa maailman kaikkeuksissa, eikö totta? No, tuota kai, sitten niin kai. No, sitten kävi niin, että jotkut kusipäät markkinointiosastolla ja kirjanpidossa tuumivat, että sehän kuulostaa hyvältä. Ja eikö se merkitsekin sitä, että meidän tarvitsee valmistaa vain yksi käsikirja, jolloin voimme myydä sen saman vempeleen lukemattomia kertoja? Sehän kuulostaa varsin terävältä idealta, vai mitä? Ei, se on äärettömän tyyppinen. Ajatus. No, ajattelen nyt. Käsikirja on pelkkä pieni kone. Siinä on muutamia hienoja kyberteknologisia ratkaisuja, mutta johtuen suodattamattomasta tiedostamisesta jokainen liike, jonka se tekee, vaikuttaa kuin virus. Se pystyy levittäytymään ympäri avaruuden ja miljooniin muihin ulottuvuuksiin. Se pystyy kohdistamaan kaiken mihin tahansa, missä tahansa maailmankaikkeudessa, jossa sinä ja minä elämme. Sen käyttövoima on uusiutuvaa. Ajattele esimerkiksi tietokoneohjelmaa. Jostain kohtaa siitä löytyy yksi avainkomento. Ja muut toiminnot ovat vain sellaisia, jotka noudattavat toistensa sisältämiä ohjeita tai loputtomana jonona toistuvia sulkumerkkejä. Mitä tapahtuu, jos sulkumerkit häviävät? Mistä löytyy komento, lopeta jos Käsitätkö sinä tästä yhtään mitään, Arthur? Anteeksi, minä taisin torkahtaa. Sinä puhuit jotain maailmankaikkeudesta. Niinpä niin. Ajattelet tätä. Tiedätkö, keitä minä näin käsikirjan toimituksessa? Vokoneja. Aha, sen sana sinä ainakin näytät käsittävän. Kuuletko sinä tuon jyrinän? Minkä jyrinä? Tuon se pitää siitä? Se ei ole ukkonen. Se on ihan tavallisten elikoiden kevätvailus. Se on alkanut. Mitä sinä niistä välität? Minä vain tungeen niitä voileipien väliin. Miksi niitä kutsutaan ihan tavallisiksi elikoiksi? No, Arthur luonnollisesti kertoi elikoista Fordille ja oli mielissään nähdessään tämän silmien kerrankin leviävän hämmästyksestä. Seuraavana aamuna he istuivat Tasangon laidalla puussa ja seurasivat, kuinka tuhannet ja taas tuhannet elikot ilmestyivät tyhjästä. Karauttivat Tasangon poikki sadan metrin levyisenä ja kilometrin pituisena laumana. Itse asiassa rykelmä ei näyttänyt etenevän minnekään, sillä siinä näkyi vain hienoista sivuttaista ja edestakaista liikettä, jota jatkui kahdeksan yhdeksän päivää, minkä jälkeen ne katosivat taas tyhjyyteen. Mitä sinä sanoit? Sanoin, että se saattaa olla jonkinlaista ulottuvuuksien välistä huojuntaa. Mitä se on? No, yhä useammat ihmiset ovat huolestuneita siitä, että aika-avaruus näyttää rakoilevan ja halkeilevan. Tämä saattaa olla samanlainen ilmiö. Elämme omituisia aikoja, mutta kun täällä ei ole kunnon avaruussatama. Miten se tähän liittyy? Etkö sinä tosiaan käsitä? Meidän on ratsastettava ulos tältä Tarkoitatko sinä tosiaan, että me ratsastaisimme ihan tavallisella elikolla? Jep, katsotaan mihin ne menevät. Me pääsemme hengestämme. Tai oikeastaan sinä ehkä, mutta en ainakaan minä. Ford, oletko sinä kuullut planeetasta nimeltä Stavromula Beta? En muistaakseni. Tilkaisen käsikirjasta. Kuinka se kirjoitetaan? En minä tiedä. Minä olen vain kuullut sen nimen ja senkin suusta, joka oli täynnä toisen ihmisen hampaita. Minähän kerroin sinulle Agrajagista Ai niin, se tyyppi, joka oli vakuuttunut siitä, että sinä tapoit hänet uudestaan ja uudestaan Juuri se Ja yksi paikka, jossa hän väittää minun tappaneen hänet, on stavromula -beeta. Näyttää siltä, että joku yritti ampua minut ja minä vedin maihin Agrajag, tai jokin hänen uudelleen syntyneistä olomuodoistaan, seisoi minun takanani Eli koska en ole koskaan vielä ollut stavromula minä en voi päästä hengestäni ennen kuin ehdin vetää siellä maihin Ongelmana on vain se, ettei kukaan ole koskaan kuullutkaan koko planeetasta. Ei tässäkään puhuta siitä mitään. Okei. Okay. Minä olen nähnyt, kuinka lamuelalaiset pyydystävät elikoita. Jos yrittää keihästää yhden suoraan laumasta, se vain jää niiden jalkoihin ja muussaantuu. Joten ne on houkuteltava yksi kerrallaan ulos laumasta. Se on vähän samanlaista kuin Matadorin homma. Sattuisiko sinulla olemaan mitään kirkkaan väristä kankaan palaa? Kelpaisiko tämä pyyhe?